فمن يدلل فلا هادي له فاشهدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاشهدا عنا محمدا عبده ورسوله وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita kembali kepada hadis yang bernomor 7.527. Kala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hatta sanashak hatta san Abu 'Asim Akhbarana binuzair Akhbarana bin Wahab ibnu Shihab bin Ana salamah Anna bihu rahimahullahu taala anhu annahu qala Para Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Alaisna Yang sekarang dibicarakan oleh Syaikh bin Basrah rahimahullah ta'ala yaitu Wa zaada gairuhu yatarubuhi. Beliau mengatakan dalam halaman yang tadi kita baca halaman 363 waqala as-sahibun lahu iyajharu bihi Dan berkata kawan dia, sahibul lahu kawan dia. Kawan bagi dia, kawan dia. Bukan laisa minna man lam yataqawn na fil Quran tapi, Ada tambahan, walam ia seharubi. Maka dikatakan di sini wahai Allah Sahibul Lahu ia seharubi. Kalimat ia seharubi ini akan dijelaskan siapa yang mengatakan. Berkata sebenar Allah Subhanahu Wataala wahai yakti akan datang sebentar lagi. Kariban sebentar lagi akan datang sebentar lagi penjelasan tentang sahibun lahu ini min tariqi Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari tariq atau jalan periwayatan melalui Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ana bisalama dari Abu Salamah filafat dengan lafat ma'adzina Allahu lisaiid Ma'adinal Nabiin hasanit saudi fil Quran. Allah tidak mengizinkan kepada sesuatu. Apa yang telah Allah izinkan bagi seorang nabi yang bersuara bagus dengan bacaan Al Quran, yang bersuara bag bagus hasanit saudi, bersuara bag bagus fil Quran dengan Al Quran. Ia seharusnya mengeraskan bacaannya. Ini bil Quran. Ia seharusnya apa? Mengeraskan. Pustafa du minhu maka diambil dari torik ini. Toriknya Muhammad bin Ibrahim diambil dari torik ini. Anal an goir. Al-Mubhamah Siapa Gawir yang Mubham di sini? Wajadah Gawiruhu Wajadah Gawiruhu Gawiruh ini Mubham kenapa? Karena yang selain dia menambah Selain dia, dia siapa? Kalimat selain ini siapa? Ini dikatakan Gawir Al-Mubham Gawir yang tidak jelas Orang lain yang Mubham yang tidak jelas diambil Pak Ida bahasanya yang lain yang menambah dengan kalimat ya syahru bihi orang yang tidak jelas siapa yang menambah yang tertera dalam hadis yang dalam bab ini bahasanya yang dikatakan golir yang mubham tadi bahwa sahib al mubaham kawan yang dikatakan mubham fi riwayat Uqail dalam riwayatnya ukel Huwa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dia orangnya. Itulah yang dikatakan wa zada ghairu. Wal hadis wahidun, sedangkan hadisnya adalah satu. Hadis ini pada hakikatnya cuma satu. Illa melainkan sebagian mereka ini, sebagian para rawi Meriwayatkan dengan lafad ma'adhinallahu. Sebagian yang lain meriwayatkan dengan lafad la'isamina. Faham? Kenapa? Jadinya jangan digigit. Hilang nanti saya menggunakan gigi. Tidak jari. <tuh> Sebagian mereka meriwayatkan dengan ma'adhinallahu. Sebagian mereka mengatakan la'isamina. Pada gigatnya harusnya adalah satu, ya kan? Cuma alafatnya sebagian romi membawakan dengan alafat yang lain. Alafat yang lain ini selama bisa digabungkan dengan alafat yang sebelumnya enggak masalah, selama tidak pertentangan yang pertentangan tadi menjadikan cedera, sehingga mungkin bisa dikatakan goncang dan semisalnya dai qala rahimahullahu taala wa ashab sayyihu lamarjuk malika pada siapa iski washab sayyihu manhu eh nasai hatta san ashab tadi kita baca hatta sana ashab itu dalam nomor hadis 7527 tengok hatta san ashab washab sayyihu saya saya bahasanya nasai. Wa ah, saya ada jalan. Saya ah, hanya sahih. boleh dijaga lahir, dikit-dikit nasai karena seringnya kita bersama imam nasai sehingga terlalu terbawa dalam ucapan walaupun tidak disengaja. <tuh> karena seringnya kita dengan imam nasai semingguan dua kali sama beliau sama imam besar juga dua kali. Jadi kadang terbawa. Wa ishaq syehu dan ishaq ini adalah sehnya Al-Iman Bukhari fi dalam riwayat ini wa ibnu Mansur. Ishaq binu man Mansur maksudnya. Wa kalal hakim ibnu Nasr. Seh, sehnya Iman Bukhari ishaq binu Nasr. Demikian Al-Hakim menuturkan. Wartakah al awal Abu Aliyin al Zayaniu. Al awal siapa? Wartakah al, al awal? Mana al awal? Ah, apa mesti? Eh, benoman Mansur itu yang pertama. Kalau ibnu Nasr berarti yang kedua. Ada yang mengatakan syekhnya itu syekh ibnu Mansur. Ada yang mengatakan ibnu Nasr. Tapi yang benar yang pertama yaitu ibnu Mansur. Itu namanya warat sah al awala Abu Aliyin al Zayyan. Abu Aliyin al Zayyan ini menguatkan bahasanya yang benar syekhnya adalah ibnu Mansur bukan ibnu Nasr. Akuh? Hm? Akuh? Ayo. Wabah Asim dalam sana tersebut, gurunya Ishak, Uwah An Nabil, Wawamin Syuhil Bukhari juga termasuk dari masayaknya Almar Bukhari Abu Asim ini. Apakah aksara Anhu bila wasito? Apa, Apa man aksara Anhu? Siapa banyak aksara? Ha? Betul mana? Siapa banyak aksara? Ha? Rizki? Ah, ayo. Siapa lagi? Ibrahim. Ayah Mbak. Mbak Ibrahim. Imam? Imam Bukhari. Nah, begitu. Siapanya Mbak Ibrahim? Benar. Ya kan? Benar Mbak? Benar. Wa katak anhu. Wa wamin suyukil Bukhari. Abu Asim ini termasuk dari. Syekh-syekhnya Imam Bukhari. Wa katak al Imam Bukhari an Abu Asimin wa huwa nabil bilawa sita tanpa wasita tanpa perantara. Di sini pakai perantara siapa? Ishak. Riwayat yang lain haddatsana Abu Asimin, Abu ya, itu Imam Bukhari. Ngapun? Sering sekali Imam Bukhari itu langsung meriwayatkan tanpa perantara. Beliau berkata haddatsana Abu Asimin atau semisalnya. Ngapun itu? Ah. Waqoro bu dalika fi awal hadis min kitab tauhid. Dan yang paling terdekat dalam masalah ini awal hadis yang dibawakan Imam Bukhari dalam kitab tauhid. Mana kitabnya? Mana kitabnya? Mana kitabnya? Cetakan apa? Mana kitabnya? Mana kitab tauhid? Mana? Ini. Kami kitabnya ini gitu loh. Ini itu kita punya. Ini aja enggak bilang, enggak bisa bilang. Cari kemana mana-mana, mana, mana kita punya? Entah mana kita punya. Ini kitabnya. Maaf, artinya dalam kitab ini di awal-awal sering apa, dibawakan hadisnya Abu A. Ada ah. hadisana Abu A. Ah. As. Terang kitab itu. Siapa yang ngomong ini? Anta kalamu rahimallahu. Siapa nomor buku ini? Hah? sebab eh ha? Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Aid. Apa dari Ibnu Ibnu Hajar. Apa? Ke Mbak Sultan? Baik. As'al pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Bin Bas ba rahimahullahu taala. Sebelum penanya bertanya menyampaikan dulu doa. Ahsanallah ilaika ini adabnya seorang taulib. Tanya kepada seorang alim. Itu juga gurunya. Sebelum bertanya, menyampaikan doa dulu. Ahsanullah ilik. Semoga Allah berbuat ahsan kepada engkau ya seikh. Nah, nah. Kemudian baru menyampaikan pertanyaannya. Kau luhu. Perkataan Nabi SAW dalam hadis itu. U'tiyah mizmaran min mazamiri ali dawud. Isi pertanyaannya Mal maksud Bil Mizmar Diberi seruling Dari seruling-serulingnya Keluarganya Daud Apa nama Mizmar? Seruling Maksud Nabi dikasih seruling? Serulingnya Nis ya, Sekarang makna seruling ini kayak apa? Maksud Nabi dikasih seruling ya, ya. Padahal seruling termasuk apa? Termasuk alatmu? Alat musik punca dikasih alat musik seruling. Nah, maka ditanyakan, "Mal maksudu bil mizmar?" Apa yang dimaksud dengan seruling dengan mizmar? Jawabannya beliau Syaib bin Basy, yakni "shaut suara bagus. Suara yang bagus itu lain dikatakan mizmar. Maksudnya suara yang bagus dikatakan miz Gimana? Maksud? Nah eh itu. Ini yang diinginkan. oleh akan bahas tentang jawaban. Dari pertanyaan. Utia midzmarun diberi seruling. Min majamiri. Dari seruling-serulingnya. Alu Dawud. <tuh> Midzmar adalah. Saud yang bagus. Suara yang bagus. Kanat aswatuhum hasanatan dulu. Suara mereka adalah bagus kaannahum uttu aswatan hasanan seakan-akan mereka diberi suara yang bagus ini faedah yang perlu diingat dicatat jangan dilupakan bahwasanya makna jamar adalah sot alhasan suara yang bagus bukan kok seruling yang panjang lubang-lubang dibikin dari ya rengapos nanti Pring bohong. <tuh> Apas hapuskan bohong. dihapusi. <tuh> Bukan itu. <tuh> Bukan pring patuh tapi pring. Pring hapus. <tuh> tapi perhatikan habis dari hadis yang bernama 7527. Sekarang kita lanjutkan dalam bab baru. Kala Imam Bukhari mula tala bab bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Al Quran faw yakumu <tuh> bi anaa al-lail wa anaa an-nahar wa rajulun yaqulu law utitu mislaman utiya hadha fa'altu kama yaf'alu fabayyana Allah annakiyamahu bil kitabi wa fi'lihi fa perkataan nabi sallallahu alaihi Seseorang diberi oleh Allah Al-Qur'an maka dia dengan Al-Qur'an melakukan qiyam di malam hari dan di siang hari. Melakukan qiyam melakukan apa? Qiyam dengan Al-Qur'an di siang hari di malam hari dan di siang hari. Dan laki-laki yang lain berkata Seandainya aku diberi semisal apa yang diberikan pada si Fulan ini. Aku akan melakukan sebagaimana dia lakukan. Al-Imam Bukhari menjelaskan dalam hadis ini. Fabayanallahu. Maka Allah menjelaskan. Bahwasanya kiamnya lelaki tadi. Dengan Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Adalah perbuatan dia. Kiamnya seorang laki-laki Dengan Al-Quran Itu adalah perbuatannya laki-laki tadi Mampu Ini Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari Sebagaimana telah lewat Dan juga dalam kitab beliau namanya Kholku af'alil ibad Bahasanya Fi'lul abad makhlukun Perbuatan hamba adalah Makhluk Bukan sifat Allah tapi makhluk nah. jadi dia ketika mengamalkan Al-Quran tadi itu amalan dia adalah ma makhluk seperti orang yang membaca Al-Quran Alhamdulillahirrabbilalamin <tuh> Ar-Rahmanirrahim Malikiya wa mitin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in ya kan Bacanya adalah makhluk. Yang dibaca kalamullah. Apa itu? Yang dibaca kalamullah bukan makhluk. Tapi perbuatan dia membaca adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. demikian juga. Qiyamnya seorang laki-laki tadi -laki dengan Al-Quran. Di malam hari dan di siang hari. Itu adalah makhluk. Yang dibikin qiyam adalah kalam. Kalamullah mengomido. Ah. Pegan makhluk. Inilah yang diinginkan Imam Bukhari dibedakan antara ya kan, qiraah dengan makruh. Al-Qur'an, kita katakan Qur'anun. Ini master. Kalau yang diinginkan dengannya adalah qiraah, dia makhluk. Kalau Qur'an yang diinginkan dengannya adalah makruh, maka kalam kalamullah Bukan makhluk. Mampu di sini. Demikian juga hadis yang sekarang ini kita baca dalam bab ini. Waqal Allah Taala, wa min aayahih dan di antara tanda tanda keagungan Allah. Wa min aayahih dan di antara tanda tanda keagungan Allah, kebesaran Allah. Khalaq as wal ardh. Diciptakannya langit-langit dan bumi. Wa ikhtilafu al-sinatikum dan berbedabedanya lisan-lisan kalian. Wal wanakum dan warna-warna kalian. Jadi adanya langit dan bumi. Ya kan? bermacam-macamnya bahasa kita. Dan bermacam-macam Warna kulit kita ini termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaan Allah. Bahwasanya Allah berhak untuk diibadahi dan selainnya adalah batil untuk diibadahi. Itu namanya amin ayatihi. Nah, Bung. Eh. Rom, surat Rom. Wakala Allah dikeruhi dan berkata Allah dikeruhi. Salafi al-Madi dikeru Fael. Abomb. Yang penyebutannya Mahatinggi. Gitu. Yang sangat tinggi penyebutannya. Dan berkata yang Mahatinggi penyebutannya. Jadi siapa? Allah. Seperti Allah Taala. Taala dikeruhi. Seperti itu. Wakala Taala dikeruhi. Sah. Abomb perdebatu yang maha tinggi penyebutannya waqala zallazikruhu nah. sama saja itu Allah taala apa yang dikatakan oleh Allah af'alul khair wa la'an lakum dan kerjakanlah kebaikan supaya kalian beruntung <tuh> penjelasan dari dua dalil ini bahwa Lima membukari di sini saya bebas mengatakan, kalau Rabbul Taala kuluhat kami semua takut jama. Di atas tadi, perkataan Nabi dan juga ini firman Allah Taala, semuanya ini adalah semisal apa yang telah lalu. Apa yang diinginkan? Fauha yang imam Bukhari, yubaynu annal al lahu kira aton walahu kiamun yakumu bil Quran hada fi lhu. Atau dalil ini menjelaskan sama saja. Yubayinu. Dalil ini menjelaskan. bahwasanya seorang hamba. Ia memiliki bacaan. Ia memiliki kiam. Apa kiam? Perbuatan. Dengan melaksanakan kitabullah. Dibaca. Dengan sholat. Dan semisalnya. Maka seorang hamba memiliki bacaan dan memiliki kiam. Memiliki sifat kiam. Dengan kiam ini dia. Yakumu bil Qur'an. Ini adalah menunjukkan itu perbuatan dia. Kira atun kiamun. Ini perbuatannya hamba tadi. Wa'af'alul khair kadalika. Dan semua perbuatan yang baik. Demikian. Fi'luhu. Kadalika kembali kepada fi'luhu. Ya, ini juga perbuatan dia. Semua perbatan khair bagi hamba ini juga perbatan dia. Walkirah atu min fil khair dan juga bacaan Al Quran termasuk perbatan kebaikan. Kirah Qurani min fil khair, bacaan Al Quran termasuk perbatan khair. Wosolatu min fil khair dan juga salat termasuk perbatan khair. Kulluha seluruhnya dinisbatkan mansubatun lil-abdi. Dinisbatkan kepada hamba. Yaitu apa? Makhluk. Bukan kalamullah. Makhluk. Bukan kalamullah. Wal-Quran wa kalamullah. Quran wa kalamullah. Kira'atul abdi lil-Quran makhlukun perbuatan hamba terhadap Al-Qur'an, bacaannya hamba terhadap Al-Qur'an maka dia ma, makhluk. Yang dibaca kalamullah, bukan makhluk. Apabila dikatakan Al-Qur'an wa kalamullah laisa min fil fi abd. Qur'an adalah kalamullah, bukan dari perbuatan hamba, maknanya bukan makhluk. Inna ma fihi laqiraatu as -shautu. hanya saja. Perbuatan hamba adalah qira'ah, saut suara. Yang disuarakan Al-Quran. Saud-saudi. So -so Suara adalah suaraku. Tapi yang kusuarakan Al-Quran. Itu namanya dibedakan antara saud so dengan yang disuarakan. Beda dengan kira dengan mak, makru. Wata lafut. Ini adalah perbuatan. Lafadku. Kerjaanku. Berupa bacaan. Adapun yang ku baca. Yang mahfud. Nah, dalam dada. Awal maktub yang tertulis. Dalam lembaran-lembaran itu adalah. Kalamullah. Lembarannya makhluk. Yang tertulis. Kalamullah. Lembarannya makhluk. Ya, Wa min ayatihi. Ini kalamullah. Yang ditulis. Tapi lembaran ini. Kertas ini mak. Makhluk, tinta, makhluk. Makform itu, tinta mak, makhluk. Aduh begitu. Makform sudah. Inilah yang diinginkan diberikan antara Al-Quran dan kira, -kira ah. antara al-Makruh dengan kira, -kira ah. Dan masalah ini ya, khalqah dibaca ditulis oleh alul -il dalam majlis-majlis mereka diajarkan, ditulis dalam buku-buku mereka. dan antaranya dalam syarah at-Tahawi ya, dalam kitabnya Imam Bukhari seperti kholqu af'alul ibadah dan yang lainnya. Inilah yang selayaknya sepatutnya bahkan wajib bagi kaum muslimin, terkhusus para thalabul ilm harus rujuk ke sana. Mempelajari hal tersebut sebagai pijakan dan patokan dan mengambil bimbingan dengan cara yang benar sehingga dengan usaha itu Allah SWT, alhamdulillah memberikan taufik kepada seorang talib yang jujur sehingga enggak tersesatkan. Seperti kitab yang sekarang ini kita baca. Dengan suara dari seorang alim yang muhtabar ilmunya yaitu seorang alim yang enggak lagi diragukan yaitu Syekh bin Baz rahimallahu taala. Dah paham? Baik. Qala liman Bukhari rahimahullahu taala 7,5,7,7,8 Hatta sana kutaybah Hatta sana jarir Anu lamas Anu bi salihin Anu bi hurairah Anahu kala Kala rasulullah sallallahu alaihi wa La tahasudah Tahasudah Ini adalah Masdar dari Fi ilm apa? Taha sadaya, tahasadu, tahasudan hmm. Illa bisnata ini Tidak ada saling dengki, mendengki Kecuali dalam dua perkara Demikian kita artikan masalah tahasud secara mutlak Cuma yang kita inginkan Bukan dengki yang tercela tapi Dengki yang terpuji bermakna Gipto Ya kan? yang tercela menginginkan yang pada orang lain itu suatu kebaikan hi hilang kalau gipto kita ingin punya kebaikan seperti punya kawan -ki kita dan kita harapkan jangan sampai hilang kebaikan pada kawan kita tadi itu namanya gip gipto itu namanya iri yang bagus iri yang bagus. tahu iri orang bisnis ini bilang iri mereda iri iya sama Suleman Ngerti Iri nah, Iri ku kepingin du, duwe Pengen punya Yang ada pada orang lain tapi Tidak dibarengi dengan Harapan yang pada Lain tadi supaya hilang itu namanya Iri yang Tercelah Kalau Iri kepingin punya Kebaikan pada orang yang lain Yang mana kita enggak menginginkan mereka juga Yang lain tadi hilang kebaikannya itu namanya Giptoh Maka di sini tidak ada iri yang terpusat kecuali dalam dua perkara. Satu, rajulun atahullahu alqur'ana fa wayatluhu ana, ana al-laili wa ana an Satu yang pertama yaitu yang, dua orang yang, yang pertama tadi dua perkara yang pertama ini, seorang laki-laki, laki yang diberi oleh Allah Al-Qur'an. Maka dia membacanya mengikutinya di malam hari dan di siang hari. Fa wayaqulu maka orang yang iri tadi, la'utitu mislam ma utiya hadza lafa'altu kama yaf'alu. Seandainya aku diberi semisal apa yang diberi orang kepada orang itu, sungguh aku akan berbuat sebagaimana yang ia perbuat. Wa rajulun yang kedua, wa rajulun atallahu maalan fa wayunfiquhu fi laki yang kedua yang perlu kita juga iri Seorang laki-laki diberi oleh Allah harta. Sedangkan dia membelanjakan hartanya pada haknya. Bukan pada kebatilan tapi pada yang benar. Fayaqulu ke orang lain yang tadi iri bilang "la'u utitu mislaman utiya' amiltu fihi mislaman ya'mal." Seandainya aku diberi semisal apa yang telah diberikan kepada orang tadi, aku akan beramal dalam pemberian itu, semisal apa yang dia amalkan. Nak um itu? Ini namanya Gipto Hasat yang mananya Gip? Gipto. Warawahu muslimun dan di sini juga dikatakan mutawafun al kenapa juga rawahu muslimun dengan nomor 815. Al hadis beragam sahabah alif, warham sami awatis abbas riyin 7519. Qal al imam Bukhari hadisanah Aliy bin Abdullah. حدثنا سفيان قال زهري أن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا فسنتين رسول أطى الله القرآن فهو يطلوه أنا الليل وأنا النهر ورسول أطاه الله مالا فهو ينفكه أنا الليل وأنا النهر سمعت من سفيان مرارا ولم أسمعه يذكر الخبر wawwa min sahih hadisihi jadi bersama-sama bersama-sama disini la hasad, jadi tidak ada hasad tidak ada sifat iri kecuali pada dua perkara, ini iri yang terpuji pada seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Al-Quran maka iya Laki-laki tadi membacanya di malam hari dan di siang hari. Dan juga mengamalkannya di siang hari dan di malam hari. Karena ia tahu ini bukan sekedar cuma membaca. Tapi juga membaca dan mengamalkan. Dan lagi yang satunya Allah memberi dia harta. Maka dia membelanjakan harta itu di malam hari dan di siang hari. Aku mendengar dari Sofyan berkali-kali. Sedangkan aku tidak pernah mendengar dia menyebutkan khabar ini bahwa min sahihati termasuk ada serta masuk khabar termasuk hadis dia yang sahih sahih hadisnya nih hadishi sahih as sahih hadishi as sahih gitu namanya amil di dafatul sifalil mausuf wa huwa min sahihati di sini maknanya wa huwa min min hadisi as sahih ngapung khabar ini termasuk dari hadis dia yang sahih kena amil di dafatul sifalil mausuf Perhatikan itu. Biar tahu kapan di sana ada idhofah yang di semua namanya ada dak ida patusifal ilmu ilmuusuf min sahihi hadisi namanya min hadisi as sahihi Ya. Penjelasan dari saya ben bahas rahmatullah wa hadha kullu wadihun fi fadl qira'atul qur'an wa infaqil mal. Ini seluruhnya gamblang. Terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Dan membelanjakan harta. Menginfakkan harta pada jalannya. Pada haknya harta, -harta tersebut. Wa anna mislah halaini saksaini. Yugbatoni. Dan sesungguhnya. Semisal dua orang ini adalah. Yugbatoni. Wa yuhsadani hasadal giptoh. Bahasanya, semisal dua orang ini adalah perlu diambil kita ambil ambil keirian darinya, perlu kita ini dengki darinya, yang mana dengki terpusi berupa dengki namanya giptol, yang dibedakan oleh alul ilm atau alul bahasa juga, maknanya adalah kita ingin memiliki kebaikan pada yang, yang ada pada orang lain dan enggak harus mengangan-angan supaya kebaikan tadi. Hilang. Dari orang tersebut. Apa itu? Kita memiliki seorang imam. Yang apalanya lancar. Bacaannya bagus. Nah, kita ingin seperti dia. Tidak ya. mengharuskan. Tidak mengharapkan. Yang ada pada dia hilang. Itu namanya Gip. Ghib. Gip. Kita memiliki seorang talib. Yang talib tadi mujid. Dan mustahid. Sungguh-sungguh. Nah kan. Kita punya keinginan bahawa seandainya anak kita seperti dia. Itu namanya Gip. Gipta. Maka dikatakan oleh beliau. Walhasadu hasadani. Dan kedengkian itu adalah. Ada dua macam. Al-awal yang pertama. Hasadun mademumun. kedengkian yang tercelah. Hasad yang tercelah. Apa itu wawatamani zawalin nekman akhikah? Kedengkian yang tercela yaitu angan-anganmu hilangnya nekmat dari saudaramu. Engkau ini punya angan-angan, nekmat itu hilang dari saudaramu. Sawon sorot laka, awalam tasir laka, sama saja. Nekmat yang ada pada saudaramu itu menjadi milikmu atau enggak menjadi milikmu, yang penting hi, hilang. Sudah senang dia, faham? Itu namanya kedengkian yang tercela. Taman ni zawalin nikmat hasadun wadul mun wa mungkarun. Angan-angan hilangnya nikmat dari kawan kamu tadi itu adalah kedengkian dan kedoleman dan kemungkaran. Wa iza fa'alta ma asbab al-izala fi talaaf al-mal aw yunakiduhu alayhi wa minhu kana hadha dhulman wa hasad. kau melakukan. Ya kan? Kedengar tadi bersamaan dengan mencari sebab-sebab untuk hilangnya nikmat tadi. Dengan cara mungkin kamu akan memusnahkan harta yang ada pada kawanmu tadi. Atau dengan perbuatan apa yang sekiranya bisa mencederai hartanya dia dan menghilangkan darinya. Ini termasuk kedoleman bersamaan dengan dengki. Hei, eh, Bilal. Kuyon kau nek mari. kan kurang mari lagi Sabar dulu. Nah, itu namanya... Kedoliman bersama ke kedinggian. itu namanya apa? Morokap kuadrat. Kedoliman kuat kuadrat. Bos dolim, saya tinggi. Dolim kuat kuadrat, Ngerti? agak sedikit kuadrat. Maka ada bodoh kuadrat, dolim kuadrat. Eh? Sebagai contohnya, tak kuadrat, anda tak tak kuadrat, Kamu tak pernah makan bangku. Ya, yang pernah makan bangku ini Soleman makan bangku. <laughs> tanya, Kalau sekolah makan, bang makan bangku orang bilang. Enggak pernah makan bangku, mula kayak gitu. Nah, Bercakap juga pernah makan bangku di Malang beberapa tahun tu ni makan bangku. Tapi <laughs> <Dia> perhatikan. <kuh> ayat kunak, ayat kunak. Asalni kedengkian yang kedua ini amah hasadul gipto gipto. Fawataman ni wa mahabatun, fawataman ni wa mahabatun begitu. Angan-angan sekalian dan kecintaan itu namanya kedengkian yang terpuji, mananya hasad gipto. Ayakunalaka mursalalahu menalakhir. Kamu punya angan-angan, kamu punya kesenangan. Punya kecintaan akan ada bagimu itu semisal apa yang ada pada kawan kamu berupa kebaikan. Mahaum nah, itu. Subtillah ya minalhaduhum hatta yahipba li ahi ma yahipuli nabsih. Nah itu seperti itu. Tiada beriman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan yang ada pada saudaranya seperti dia mencintai yang ada pada diri dirinya. Jadi angan-angan dia memiliki apa yang dimiliki oleh kawannya berupa kebaikan. Min duni an Ah. Ha? tatamanna jawalah anhu. Min an tamanna. Min duni an tatamanna, gitu mungkin di situ. Apa gitu? Tanpa engkau mengangan-angan hilangnya kebaikan dari kawan kamu. Tak, mdoo'anya dibuang. Fanta tu hidup ayahku nami antaku nami slahu, makanya kamu mencintai akan menjadi semisal kawan kamu, yaitu takroul Quran, natun fikul malah, baca Al Quran, kamu belanjakan harta dengan cara yang baik, tuhid bu antaku nami slau, kamu kepingin akan menjadi seperti dia. Fahati legypto maka dia katakan gipto fi hadal khair al adim ala di tuhid bu antaku nak kami seli kafihi. Namanya Gipta dalam kebaikan yang sangat besar ini. Yang mana engkau ingin akan menjadi semisal saudaramu dalam kebaikan tersebut. Fihi dalam kebaikan tersebut. Ini ehwa. Mudah-mudahan kita diberitahu oleh Allah Ta'ala. Dalam ketinggian yang terpuji. Bukan ketinggian yang tercelah. Faizakar al-Qur'ana wa talahu ana al-layli wa ana an-nar tilawatan lafdin wa amalin. Nah, tengok sini. Tilawah itu bisa cuma mengucapkannya, membacanya. Dan juga tilawah itu mengandung A. amal. Itu semuanya makna tilawah. Maka bila dia membaca Al-Qur'an. Dan membacanya di malam. Ya, Alhamdulillah. Itu wasib semuanya yang dengar mengucapkan Ya Rahamukallah nah, Kalau dia bilang Alhamdulillah Semua yang dengar wajib mengucapkan Ya Rahamukallah Dan yang tadi bilang Alhamdulillah wajib membalas dengan apa? Ya hadih kumula wa yusleh Ba'lakum nah. Kalau ditambah wa yusleh wujhawib gimana? Nah itu perhatikan bila dengan salam kalau salam ya kan salam terhadap 1000 orang jawab satu orang cukup. Tapi kalau Persin dengan ucapan alhamdulillah kita semuanya yang dengar wajib membaras dengan mendoakan dengan apa? Ya Itu Wajib semuanya. <tuh> Tapi perhatikan. Waktu membaca Al-Qur'an dan waktunya di siang malam hari dan di siang di siang hari. Tilawa lafdhin wa amalin tilawa lafaz dan tilawa amal ya'malu bihi nah, beramal dengan Al-Qur'an wa yaqra'uhu dan membacanya kenapa gini kok inilah penjelasan yang benar tilawa itu bukan sekedar bacaan tok tapi juga beramal ini dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Al-Qayyim maka sini saya pun pas suka menjelaskan yang sama bukan berarti ya kan dari beliau sendiri Ya, kita yakin Bung juga beliau sering membaca dari kitab yang sebelum-sebelumnya. Makna tilawah. Apa itu? Makna tilawah adalah juga ber beramal dengan Al-Qur'an. Fa huwa mahsudun. Fa ya'malu bihi maka fa huwa mahsudun. Jadi orang yang tadi membaca Al-Qur'an, Bacanya siang dan malam dan diamalkan juga Al-Qur'an itu. Diamalkan dan dibaca, maka dia ini perlu dihasadi. Perlu didengki dengan dengki namanya giptah. Mahsudun ala hada magbutun. Di... Iri-iri yang bagus. Faladiyakulul laitani mislahu. Au'ihibu an yakuna mislahu. Au'ahabba yakuna mislahu. Bukan u'ihibu. Maka dia yang berkata, "Laita mislahu." Duhai alangkah aku alangka bagusnya aku seandainya aku seperti dia. Dia menginginkan seperti dia. Au awaddu an aku na mislahu, aku kepingin seperti dia. Ia gebit, ya ghib waya ghibtuhu bidzalika dan dia Kepingin seperti itu. Hadha wa hasadul ghibtu, inilah namanya dikatakan hasat yang ghibtu. Ya. Wa <tuk tangan> fil yang lain, la hasada illa fi nataini. yang lain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ra'ulina <tuk> tarajulun atahullahu malan fasallata 'ala halakatihi fil haqqi. yang lain, tidak ada kedengkian yang terputsi kecuali dalam dua perkara. Satu, Seorang laki-laki yang diberi oleh harta. Harta tadi sama pemiliknya. Dihabiskan dalam kebenaran. Dikuasai dalam habisnya harta tadi dalam kebenaran. Nah ini yang perlu ditiru. Itu yang perlu ditiru. Kita iri dengannya. Dan laki-laki yang satunya diberi al-hikmah. Apa itu hikmah? Ya ini al-fikwuddin. Ini paham dalam agama. Jadi seorang laki-laki diberi oleh Allah faham dalam agama, fawwaiyak di bia, fawwaiyak malua, maka dia mengamalkan hikmah tadi, fikih tadi diamalkan. Ini juga perlu dicontoh, perlu ditiru, perlu kita ini kepingin memiliki apa yang diame memiliki. Wada kulumimayam bagi fihi al giptoh. Ini seluruhnya termasuk dari apa yang sepatutnya di dalamnya kita ini perlu giptoh, perlu hasad yang terpu terpuji. Infakul mal, fiuqul khair, membelanjakan harta, menafkakan harta dalam segi-segi kebaikan. Fazan, perlu apa nak? Watafak dan upaya memiliki pemahaman dalam agama. Watetap Quran, mentadaburi Al Quran. Quran itu dibaca, ditadaburi. Bagi yang tidak tahu tentang makna yang benar. Karena enggak tahu bahasa Arab yang bagus pasal saja kitab terjemahan dari Depak Al-Quran yang terjemahkan yang masyur ya kan dibaca sambil juga mungkin mencari guru nah, itu namanya mencari Al-Quran membaca tafsirnya bagi yang punya kemampuan lebih-lebih lagi kalau membelajari usul tafsir Usul kwa'id bahasa Arab. Yang yang bagus. Juga usul akidah. Ini semuanya perlu dipelajari untuk mengatakan Al-Quran dengan cara yang bagus. Wal-Quran ruksul hikmah. Tengok. Wal-Quran adalah ruksul hikmah. Porosnya hikmah adalah Al-Quran. Ya, kan? Kita bilang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah mengandung sifat Allah. Apa? Rabbil al Alamin sifat rububi, Rububiyya. Ar Rahman Rahim sifat apa? Asma Wa Sifat. Malik Ya Mutiin Rububiyya. Ia kan nak butuh na ayat kan saya apa? Al uluhiyah Nah, ini kenapa? Kerana paham Al Quran, paham kira yang benar. Baru awal surat Al-Fatihah. Melihat Al-Quran Rasul Hakim, maka siapa yang membawa dalil dari Al-Quran dengan pendalilan yang benar sudah dikatakan Rasulun Hakim, Rasul yang bijak. Tapi kalau yang mendengarkan himar atau Keladai atau Saibul Hawa, eh kan, tidak terima. Seperti kemarin dalam acara pengantenan. Kita terus membahas Al-Quran dan hadis. Oh! ada yang ada yang ada yang bersama serangan orang ini serangan orang itu tidak berlajar atau yang itu saya ditarui ternyata wabung ini ini kemarin Tadi saya tegur orang serangan orang situasi, itu berada yang saya berlaku 6 Sayarang yang itu berlaku karenaitu ternal mati bukan pengatian pengatian ituati selera jono-jono wae aku beneran mari Taib Jadi protes dibawakan tentang haramnya gambar, haramnya gambar, dan semisalnya sebuah hawis ngamuk. Ngamuk. Tapi kalau dibawakan pelakang terhadap Al-Qur'an, ya, senangnya setengah mati. Dasar keledai. Nah itu. Dasar keledai. <tuh> al Quran Rasul Hikmah, Quran itu adalah Rasul Hikmah. Jadi siapa membaca Al Quran dengan pendalilan yang benar sudah hakim, ya kan? Ha? Hakim. Menteri Daburo wafahimahu, siapa yang menteri Al Quran dan memahaminya, wa taufullahi alfika dan Allah memberi dalam Al Quran tadi pada dia. Al-Hikmah. Fawaraksul Hikmah. Maka, ini ada termasuk. Poros puncak Hikmah. Fawaraksul Hikmah. nas, Hikmah. Wawaraksul Hikmah. Dia memberikan keputusan dengan Al-Quran diantara manusia. Yakdibihi. Al-Quran dibikin keputusan diantara manusia. Berarti dia ha Hakim. Ya kan. Ya. Tapi kalau khimar atau sahibul hawa, atau jahil, ya, jahil murakab, jahil kuadrat. Oh jahil murakab, jahil kuadrat. Ya, Bapak kan Al-Quran. enggak puas, enggak cocok. Yang cocok apa? Demokrasi. Yang cocok apa? Nasionalis. Yang cocok apa? Ha? Islam Nusantara dan yang semisalnya. Lifa wa yudhibi banan nas yulimhun nasan dia mengajari kepada manusia Al-Qur'an tadi. Wa ma la mun annas sunnatu Qur'an dan sungguh telah jelas dan maklum diketahui bahwa sunnah itu adalah mengiringi Al-Qur'an. Wa yatafsiruhu sunnah dan sebagaimana tafsir Al-Qur'an wa yutafsiruhu menafsirkan Al-Qur'an wa tadullu alaihi dan menunjukkan kepada Al-Qur'an liman razaqahu Allahu fihi bagi siapa yang diberi rezeki oleh Allah di dalam perkara tersebut ini berupa fi, fikih. Wa wala yatimmu lahu dalika illa Quran itu enggak akan sempurna bagi dia kecuali dengan sun, sunnah. Ah, enggak boleh seorang itu menjadi Qurani dengan arti ingkar sunnah. Hmm. Maka menafsirkan Al-Qur'an ya kan, semuanya dengan akal dia, maka nikah boleh sembi? sembilan. Masnah, wasulasa baru waruba. Masnah, wasulasa baru waruba. Loro telulih, loru telu, papat birok, sok songo. Loro telulih, limo tambah papat songo. Menjadi apa? Jadi sabar menjadi, menjadi bujurnya sok songo menjadi buya. Tapi, kecil, buya. Akecil, buaya. Tapi hanya kasih agak kecil buaya. Nah. nah, itu buah, buah ya. <coughs> itu dengan akal. Tapi soalan, hal takkan nabil Qur'an dah keluar solat, atau dah keluar solat, atau Khawarijah. Pertanyaannya, melakukan Al-Qur'an itu dalam salat atau di luar salat Jawabannya, Al-Qiraat takun fi solat, wa kharizu solat. Bacaan itu keberadaannya dalam solat dan juga di luar solat. Fawah maghbuutun fiha da wahada. Maka orang yang tadi bacaannya bagus dalam Al Quran maghbuutun. Ya kan? Kena perlu kita ini kita memiliki yang apa yang, yang yang yang ia miliki ketika dalam solat ketika di luar solat. Sawaun fi solat atau fi fiqariz sama saja dalam solat atau di luar solat tapi kalau di luar salat ketika berdalil enggak perlu dinyanyikan enggak perlu di nyanyikan kita berdalil qalaullahutaala <tuh> alhamdulillahi rabbil alamin ya rus perhatikan almuhim walmuhim an takuna alqiraatu ma tasdiqun wa amalun yang penting keberadaan qiraat tadi itu diiringi dengan pembenaran dan diiringi dengan amalan terhadap Al-Qur'an. Wa am qiraatu bil amalin adapun bacaan tanpa amal, tanpa tasdik, tadzurruhu. Baca Al-Qur'an tanpa amal, tanpa pembenaran, tanpa diyakini benar ini membahayakan orang yang membaca. Wa takunu hujjatun adalah <tun> menjadi <tun> apa menjadi Abah senjata makan tu Tuhan. Qur'anun Hud jatuhilaka awalaleka. Qur'an ini telah senjata bagimu, kalau enggak akan membunuhkan, menghabisi kamu. Nas Allahu as Kita minta kita Allah keselamatan kata saya penpas, syahimalataklah. Diakhir dengan doa Nas Allahu As-Salama. Membaca baca maklum itu Qur'an bukan sekadar dilombakan di Iran, di Mesir, di Jakarta dan di semisalnya. Nah, di Palembang, di mana-mana di Indonesia bukan itu tapi diiringi dengan amal. Kalau enggak menjadi bumerang. Sejata makan tu, makan tuan. Tapi sekolar kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. wa ta'ala alim.